які ось уже майже 900 днів залізничними пазурами стискали горло Ленінграду, задушили вже голодом 600 тисяч людей, зруйнували снарядами і бомбами тисячі будівель. Коли ж то мусить прийти край цьому? Можливо, завтра і розпочнеться історична операція під умовною назвою «Нева-2». Майор помахав рукою. Хтось із обслуги зачинив дверці, а потім відкинув від борту довгу лаву. Сідайте. В літаку пітьма. Я й Петро притулились лобами до ілюмінаторів. Майор проти ясного місячного світла побачив наші обличчя і кивнув головою. Заревли мотори. Поли майорової шинелі забилися у цьому вихорі, та Ось Савич пішов до командного пункту аеродрому, раз по раз озираючись. Літак тремтів, несамовито ревучи, нарешті зрушив з місця. З кожною миттю дуглас біг усе швидше. Хлопці перезирались, у літаку всі були вперше. Я схопив за руку Петра, до мого плеча притиснувся кудрявий, всю мить у грудях похололо. Я щулився, бо нутрощі ніби провалились кудись на дно живота. Це літак одірвався від землі, набираючи висоту, переносячи нас в іншу фазу буття. Потроху усі приходили до тями, навіть усміхались, мовляв, Нічого страшного нема в польоті. І я подумав про радиста Василя і резидента Оскара, які вже, мабуть, на тім боці фронту під Гатчиною на топографічній карті місто це називалось Красногвардійськом, куди готувався вилітати і я. Машина дрижала від реву двигунів, від цього тремтіння часом цокотіли зуби. Нудило, особливо, коли літак падав униз. В такі моменти кожен поривався за щось ухопитися. І ніби літак падатиме й далі, а ти залишишся на місці. Старший лейтенант Іван заспівав Катюшу. Це ім'я справді було його супутником. І в Ленінграді, і тут у літаку. Івана не всі підтримали, і він почав Аганьок. Знав би Валька Нікітенко, що його пісня вже на крилах літака. Хлопці дружно підтримали Івана, ніби змагались з моторами літака. Наша кронштадтська мелодія пробиває собі дорогу на окуповану ворогом територію. Однак співати мені не хотілося. Боліла голова. Ражденний ползак. Літати не можуть. Я притулився чолом до холодного ілюмінатора. Коли перелітали лінію фронту, внизу заговорили десятки зенітних гармат, плюючись у небо вогнем. Пострілів не чути, але спалахи на стволах зеніток видно за десятки кілометрів сазувату темінь, підсвічено мерехтливим сяйвом місяця, прорізали кенджали прожекторних променів. Гармаші стріляли хвилин десять, а потім угамувалися. Літак усе плив і плив над засніженими лісами, луками і полями, над селами і хотірцями. Сіний хаток чорніли на білому тлі, Пало на думку, що ті два озерця, що є нашим орієнтиром, не так і легко буде відшукати штурманові. Та на те він штурман, щоб не заблукали. Заспокоїв я себе і ще став дивитися крізь ілюмінатор на місяць, що теж плив, як і наш літак, на південний захід. Уперше в житті бачив я нічне світило внизу. Куди ти приведеш нас?